Розчинив вікно і також виліз, ставши на межу. «Бо Нуся! Бо Вадя! Нусю той, оце, словом, ну, ето, давай поженемося!» Та, зачувши, уклякла. Не готова була, адже скільки разів хотіла почути такі слова, однак лунали щоразу інші. А тут так несподівано, що вона спромоглася. «Я не готова!» омертвіло, відповіла вона, і не встигла пояснити, як він уже помчав до сьової, лякаючи авто. Гуртожиток підбирав небо, колись він це робив гаслом «Слава КПРС», а тепер закликом «Чорнобиль наш біль». Авадя Вадя набутився, а він оперішився холодним кайфом. Стояв на підвіконні, дивуючись, що і там безвітряно, так, як і гуртожиткові, і температура переднічного повітря – Урівнялося з передиханим у помешканні. Щоб зробити один крок уперед, не було жодних перепон, однак цей крок забажав побачити куди. Там стояло кілька перехожих, пляшка пива була лише у одного, вони жваво сперечалися. «Спартак», «Динамо» лунало звідтам. А Вадя б плюнув на них, але позаяк пожалів на них стрибати, то й від цього відмовився. А ці лайтямуться, доки з інших вікон їх не оббіляють». Але чекати на це, стоючи на підвіконні, ті, хто будував гуртожиток, сподівалися швидкого комунізму, тому кожна стеля мала чималий гак під кришталеві люстри. Це єдине, що тут поєднувало майбутнє з минулим. Вадя прагнув ще далі, тому він накинув туди мотозяку, хутку зв'язав петлю і, боючись, що хиткий стілець не встоїть, обережненько просунув голову. Петля набутилася. Життя стало швидким-швидким. Востаннє, що він ним побачив, відкидаючи з цього світу ногами, це блаженно непрохмеленого геніка на ліжкові, і вони рвучко квадратом в обох полетіли вниз, зникнувши в пітьмі багатоперехівки. Тієї миті в Києві стріпнулися двоє. Дівчина Нусі в сусідньому мікрорайоні хапнулася несподівано за горло. Судомона була занадто міцною, такою, що не перекопнеш. Хлопець генія тіпнувся не пиво з горілкою, як коли їх змішавши в склянці і затоливши долоною ручко вдарити об коліно. В народі таку вибуховку суміш називають шпоком і найрадикальнішим із юржів підкинув з постілі однокамерника. Ще тому в зіницях не розвиднілося, а він вже ним відчув, як над ним щось велике шалено тіпається, намагаючись висмикнути крючка зі стелі. Блін, не повірив він, бляха! Він періщив очі на силу намацевого микача, і коли блимнуло, хміль ураз вилетів. У петлі змагався з життям Ваді. Генік геть спав, а тоді геть прокинувся. Йому таки стрельнула думка, що варто перевірити, сонце чи є вина. Скочив з ліжка, втрачаючи у стрибку рештки сп'яніння, хопив друзяку за ноги і підтягнув угору, але вони брикалися, хочячи бігти в геть протилежному напрямку. «Поможіть!» – гукнув генія, тримаючись за вертикального тулуба, бо весь хуртожиток хитався навколо, погрожуючи впасти. «Поможіть!» – заволав він так, що ті внизу забули про футбол. В сусідніх же кімнатах цього не відбулося. Вони чи не щодня чули звітам різні волання, викликані йоржами та шпоками, тому пожалкували, що з відра можна обливати лише нижні поверхи, а не сусідні. Генія тримав. А на нього гори гарчало і бризкалося, тіпилося, і не було зрозумілим, в який бік буття. «Там щось проїсходить», – не витримав той, – «взболювальників, що з пивом». І кивнув на гору. «Та поп'янки пояснив той, що без пива. Усі помовчали, дослухаючись до того, що чути було на цілий мікрорайон. «Хочете, чесно, проковтнув відсутність пива третє?» Оп'янки так не кричать, тут щось, хтось, якась інша причина. І по якійсь усім, хто тут був без оболонського, стягнуло горло, вони поздирали голови. Ті ж миті сьомий поверх вирішивши, що то репетують не на шостому, а оболонці болівальники футболу, взявся до відер. Зазнавши замість пива води, ті одразу почали шукати кілків і справедливості, і шляху бігти з ними нагору, як це буває завжди, коли уривається суперечка Динамо зі Спартаком. Поможіть, чужим голосом закликав геня, бо той, над ним, прагнучи навпаки, висутував життєву енергію так, що нижній чоловік усвідомив, її ненадовго вистачить. Справедливо. Вирішивши, де знаходяться кривдники з відрами, футбольні фани бігли вгору на голос.